Aldofí Dufí Cavalco per les onades, fent acrobàcies pel mar i amb les meves aletes allargades faig tombarelles de cap a cap. Amb un bon cop de cap faig ballar la pilota, si salto molt en guanyo el menjar, si el peix no està bo faig una ganyota i quan torno a l'aigua no paro d'esquetxar. Soc de colors grisos i lluents, tinc la cua com la de les sirenes, Faig uns crits molt estridents i les meves companyes són les balenes. Andrea